Muslim yang dimiliki Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak akan memperpanjang lebar. Insya Allah kita akan panggilkan, kita jemput untuk hadir di depan kita. Dua Ustad yang luar biasa yang insya Allah akan menjelaskan kepada kita tentang menjaga Ahlus Sunnah Wal Jamaah di Nusantara. Teman-teman panitia mohon untuk dijemput Ustad dan insya Allah kita akan menjelaskan apa itu Ahlus Sunnah. Siapa Ahlus Sunnah dan bagaimana menjaganya Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Maka dari itu malam hari ini Insya Allah kita akan bahas bersama-sama dan silakan untuk mempersiapkan pertanyaan nanti akan dikumpulkan ke depan. Insya Allah kami akan jawab beberapa di antaranya. Silakan hadir kepada、Raja、Ustaz kami persilakan. Allah Hamba. Allahu Akbar Alhamdulillah Alhamdulillah Bapak Ibu jamaah Kau muslimin yang dimanakan Allah subhanahu wa ta'ala Telah hadir di hadapan kita Dua ustaz Yang insya Allah Akan menjabarkan kepada kita Apa itu Ahli sunnah wal jamaah Apakah kemudian Kita telah mengenal Dan mendalaminya dan kemudian bagaimana pula menjaganya insya Allah dua-duanya luar biasa dan kesempatan pertama insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz kita Ustadz Abdul Somad LCMa kepada Ustadz kami persilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh الحمد لله وكفى و ا ل ص ل ا ة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه اهل التقى والوفاء سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا إ ن ك أ ن ت العليم الحكيم رب ش ر ح لصدري ويسر ل أ م ر ي و أ ه ل العقل اتم ن ل س ا ن ي يفقه قولي فيا أ س ت ا ذ المكرم استاذ أ ز ه ر إ د ر س Saya bulan Ramadhan tahun 2008 2008 balik ke Pekanbaru Ramadhan 2008 Sampailah malam ini Baru malam inilah menengok masjid ni seramai ini Sampai orang juga Baru malam inilah Sampai jam macet Sampai ke depan rumah Kantor gubernur Nah, jadi ceritanya panjang saya selalu menonton di Youtube macam-macam saya buka ada saya tengok Ustadz Akhil Hai dia pakai lagu India saja Ustadz Bollywood ada Ustadz Kazim macam-macam tapi begitu melihat Ustadz Azhar Idrus disitu saya jatuh hati Saya tengok pagi, saya tengok yang kesan pertama saya waktu ada orang bertanya, Ustaz bolehkah kalau ambek gambar bertiga, tiga orang ambek boleh tak? Katanya nanti mati. Kata Ustaz Azhar Isros kalau ambek bertiga yang ambek sekalipun mati semua.、Nah, jadi waktu saya ke Kuala Lumpur. Saya ingin betul jumpa. Saya tanya-tanyalah Pak Cieraza. Pak Cieraza di Keramat. Saya duduk Kak Keramat. Ustaz Pak Cieraza kenal dengan Ustaz Azhar Idrus. Oh kenal. Macamana kalau nak jumpa dia susah. Dia kalau bagi pengajian paling sedikit empat puluh ribu orang. Kalau dia bagi pengajian penuh, beberapa hari yang lalu dia buat pengajian sini. サイタ今リジ umpa dida? だ、スリタタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタン Ustad Azhar Idrus menanya nama sudah tahu. Beliau tanya saya berat berapa kilo. Saya jawab berat saya lima puluh dah masuk kasut. Kata Ustad Azhar Idrus, alhamdulillah Ustad sudah memudahkan orang lain. Memudahkan untuk apa? Memikul jenazah. Ada orang bertanya tadi Ustaz Azhar Idrus Ulama besar Number one Malaysia Semua orang tahu Di Youtube semua tengok Di television semua Tapi manakala dia datang Dia tak naik plane Kenapa tak naik plane? Kenapa dia jawab Banyak susah Banyak pahala InsyaAllah Tahu aduk Tanda hati Bila awak adalah Orang yang dikenal Maka tak perlu saya kenalkan lagi grande Aufsardом、ah、a w t <laughs> b ダソーランサハバナビーバナマサイビチャラチガプルメッセジャ。 サビ、サラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラササラサララサララサラサラサララササラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサララサラサラサララサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサ カムディ a ンリ・バスラー・イン・バニア・ラ・モリ・ポ a デリパダ・アナ・スイブ・ル・マリック・ディ・アンタランヤ・アル・ a マム・アル・ハサン・アル・バスリー・アル・バスラ・アル・コー k a ー・アラン・コーフ h アル・ミン・カバー・ウィー・アル・ミン・アン・カバー・シェイ i マン・ホティー・アル・ミン・カバー・ウィー・ i n イハマン・ヤ・シン・ア p a d a ニ・パダン・ナ <laughs>、şey ・ なびに、プニャムーレット・サハバッ、プ i ャムーレット・タヴィアン、ディアラア・イマム・アン・ハサン・アル・バスリー。イマム・アサン・アル・バスリー、スワトハリー・ディ・タニア・タントン、バゲイマナ・オラン・ブリイマン、タピム・ラ・コ・キャノ・サブ・サー・ミン・ム・カマロ。アニプリ・タニア・アニア。バゲイマナ・オコミュニア・オラン・ブリイマン・ミン・ム・カマロ。デ カワリッジ・スダ・クルワルジャマー。Ja, menurut m、ah, um men ah, ah, u r j i カワリス、スタートカワリス、スタートカワ a m a r maka d i a t i d a k k a ス i r d a n imannya tidak berkurang、ah、sedikitpun karena menurut keyakinan m u r j i スタートカワリス、スタートカワリス、スタートカワリス、スタートカワリス、スタートカワリス、スタートカワリス、スタートカワリス、スタ i ト a ワリス、ス a n トカワリス、スタートカワ a ス、a ター a カ a リス、スタ a トカワリ a スタートカワリス、a タートカ a リス、スタートカワリ u スタートカワリ ジャマー。 ただ、その前に、こ l ようなイメージをして、私は、t は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私 名まね、マンズラ、バイナル、マンズラ、タイニー、サトトンパク、ディアンタラ、ドアトンパク。ジャサシュジュリアンゴルヤ、キャナイモアサンバスリムネタゲン、トミノムハマー、イトパセク、ティダーソワリスカペル、ティダーソフルティモルジア、イマニアタリアンゴ、タフィギャパセク、セダンカワセルビンアトアモネタゲン、オランブリマン、ミノムハマー。 マカトンパッニャア a ラマンズィラバイナルマンズィラティニカウディアンスジャ t a ィ n i kemudian sejak dialog itu maka w a s、ok ah、Imam a l h a s a n al-Basri memisahkan diri bahasa arabnya e カ t a ル a l a ketika wasil pergi m e m i s al-Basri wasil sudah memisahkan diri dari kami manzilah、ah ok ah、Man b a ィ n a l、ah. ah、m a n z i l a h taini satu tempat di a n t a r a dua tempat k e l o m p o k kelompok ini lawan dari a h l u s u n n a ディアンタラ、ドアトン a ッ、クロンポ n ン a ラ a ン a リ a h スナ、l ワンダリ a ルスナ、アドラ、アールルビダー。オラ a フォラクビッアイトディスブットディングンモブタディ。 なかなかの問題は、この問題は、この問題は、この問題は、この問題は、この問題は、この問題は、この問題は、この問題は、この問題は、この問題は、この問題は、この問題は、この問題は、 アタ、ah wa ah wa ah、a ディバチアジュガディランボ a ー الفرق بين الملل و p ل ا l و ى والنهال アハンドリラ、キタサンペハ u ニ、um um si um、マシブルペガン u パダ m ールスナ n アン、サーバーナ r スビラタタンガ、ヤ g ナカブリマン、ディアミノムハマ e サヤサ r a タカン、ウスタッファーコンポミノムハ d ー、シ a パヤミノム a マ a カ a ル、a カジャハナン、h カオ a ィアリダマヤ、u s t ヤス k o m a チ、トゥスタコマキトゥアリ tu kenapa kamar itu tidak mengganggu imannya iman tak bertambah iman tak berkurang kalau タバタマ、a マ a タ a コアン、コンポアブルム u s t a ー。 アポコミア、アロンブリマン、ヤミノハマー、ディアタマソンラカ、ディアタマノズルダ、タピアタサトタンパントウリア、ナマトンパニア、マンジラ、バイナー、マンジラタイニー、プロポアブラメル、ウォータズィラ、ウスタ、ディアポミノハマー、アポコミア、ディアブリマン、ヤミノハマリア、ディアティカフル、タピディアファー、セク、アポリア、アール・ソンナ、ウォルジャマア。 Imam al Sunnah al Jamaah di antara tabiin adalah al Hasan al Basri. Ada seorang namanya Ghailan al Dimashqi di Masque Damaskus ibu kota Suriah. Kata Ghailan al Amru ulu al Amru ulu dunia ini terkembang tidak ada perancangan di dalamnya. Setelah Tuhan menciptakan alam semesta dia pun menontong saja. マカクロンポイン、メンリラン、サトウ、ダリ、ウクン、イマン、ヤ i トプチャイア、カパダタ、ディル、タクディル、バーサーラー、カダラ、カダラ、マカクロンポイン、メン i ン、カリタクディル、ディスボット、ディラン、カダリア、ティケロア、クロンポイン、サイアタプチャイア、トウェルタクディル。 anto mina billah wamala ikatihi wakutubihi warusulihi wal-yomil li、um、akhir lima cukup Ad ada pun、ok ah ah. ok ah、t a k l i r tak ada ini kelompok ahlul bid'ah apa nama kelompoknya k a d a r i a h sudah berapa kita bahas k a d a r i a h mautazilah murji'ah kawa h rich ada lagi kelompok、ok、bid'ah namanya khulq al-Qur'an kata dia Quran itu m a k アンサイアンサイアンサイアンサ l アンサイアンサイアンサイアンサイアンサイアンサイア g サイアンサイアンサイアンサイアンサ a アンサイアンサイアンサイ a ンサ u アンサイアンサイアンサイアンサ h アンサイアンサイアンサイア a サイアン a イ a ンサ a ア n サイ n ンサイアン a イアンサイアンサイアンサイア a サイアンサイア a サイアンサイ a ンサイアンサイアンサイアンサイアンサイアンサイ a ンサイアンサイアン a イアンサイアン a イ a ンサ a アンサイアンサイアンサイアンサイア a サイアンサ a ア 私たちの人たちは、この人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人た 今もシサフィーンと言ったんです。今もシャフィーンはありおすすめです。今もシャフィーンはありおすす e でイマもシサフィーンはありおすすめです。今もシャフィーンはありおすすめです。 Ahli usul fikih mau dilawan, dia tak masuk penjara hebat dia. Nah, apa maknanya? Kalau ada orang mengatakan Quran itu bukan kalimullah, dosen sekuler liberal diambil ni Quran dipijaknya depan mahasiswa. Apa ni Quran? Bukan kalimullah ini ni kelompok ahlul ビッタ sedangkan kita Ahlu Sunnah w a ل j a m 'ah a meyakini Quran itu a l k a l a m u Kalam Allah Al-Munazzalu diturunkan oleh Muhammad Al-Maktubu fil Masyid、ah、tertulis di Mus'haf Al-Tawatur diturunkan dengan cara mutawatir gar bukan garif az bukan aziz bukan masyur tapi mutawatir d、ah、i r i w a y a t k a n oleh Jama'ah Al-Muta'abad b i t i l a w a t i h dibaca dalam solat ファワリス、マルジア、マータズラ、コダリア、コラン、ロンフォー、ヤンク、アナン、アファディア、イトライン、リスゴット、 私たちは、この日の大学に行くことは、あ u たはあなたの大学に行くことは、あなたはあなたの大学に行くことは、あなたはあなたはあなたの大学に行くことは、あなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあな Meninggal Nabi Muhammad Digantikan Sayyidina Ali Meninggal Sayyidina Ali Digantikan Sayyidina al h a, al a al al、ja、s,、ja、s a n Meninggal Sayyidina h a、al、ha, al s a n Digantikan Sayyidina Hussein Meninggal Sayyidina Zainal a b i d i n Meninggal Zainal a b i d i n Digantikan Muhammad a l b a k i r Meninggal Muhammad a l b a k i r Digantikan Ja'far Sadik Meninggal Ja'far Sadik Digantikan Musa Al-Kazim Meninggal Musa Al-Kazim Digantikan Ali Rida Ali Al-Jawad Sampailah Imam yang ke-12 Yang katanya sampai sekarang Belum mati でも、そ d i a sedang b e r s e の b u n y i d a l a m bukit s i の d a p tahap y a を g dia た u n g g u w a l た a h u a'lam 私た s の話を聞いて、私たちの話を聞いて、私たちの話を聞いて、i たちの話を聞いて、私たちの話を聞いて、私たちの話を聞いて、私たちの話を a い a 私た a の話を聞いて、u たちの話を a いて、私たち a 話を聞いて、私たちの話を聞いて、私たちの話を聞いて、私たちの話を聞いて、私 l ちの話を聞い a 私た i の話を a いて、私たちの話を聞いて、a たちの話を聞 i て、私たちの m を聞 a て、私たちの話を u いて、私たちの話 a 聞いて、私たちの サムダムビッアンカンオランライン、カナウスウネジ l、ah? si、a、ah ah? ah si ah ah? n シャフェトアルビッアン、マナタカンコランマロー、シャフェトルビッアン、モダハビ、アナビ、イトスサイディナアリ、サイディナアリ、 誰ーサーでやんまんんんび、マコタク、コサンセイディナーリー、マカディアカーピル、マレカ、マンカピル、ケンサーバーナビ、マカディア、セヒウスフアルカラダウィ、ティダビサジュドゥ、バサマディンシア、ダーラン、コロンポ、バナタクレフ、バイナルマザヘプ、ウラマツルバギティア、パタマママラウンシア、ヤンキドア、イクシア、ヤンコロンポ、パタンアハン、イクディア 私は今の時代にお会いしていました。 アパカタ・エマン・シャフィー・イム・ジャワップ・マン・コール・イン・アバー・バクル・レイス・ビ・マン・イン・フォー・ラフィー・シャファイア・ム・ナタ・ケン・アブ・バクル・アブ・バマル・ シャフレット・アルビッ l ー。オラン・ヤンティダ・マガキ、セイディナ・アブバカあン、セイディナ、オマー、アダ・ボク、ジュドリア・アンパクル・マサラ・シア、ディトリス・フレあエミリア・レミタ・ジャンダ・ダリジャー・ラ・ルデン・ラハマン。 アポマンアエラーラ y ナトゥーラーアレイディケルアドランビサド bisa duduk bersama k e n ア p a Syekh、ah、tak イ i シェ d ユ d コ k バウ r s a m a Bagaimana m u シェ k i n aku bisa duduk bersama mereka Mereka mengatakan サイドナー i ークリンス・シュディック・ i デ e ア・ e ーマン・ロディア・オ a マン・ a ディア・オー a ン・ロ i ィア・オーマン・ロ r ィア・オーマン・マレカ・ブルカタ・アブバクリンス・シュ Uthman r a ア・レイ・マ l ネカ・タグルー・ mereka berkata Abu b a k ャザ・ソナル・フィルミリー・サイドナー・オ l マン・ロディア・オーマン・ロディア・マン・マレカ・ブル・バクリンス・シュディック・ラー・ラー・マカネカ・ブ・バークリンス・マークリン・イジャザ・ソナル・フィルミリー・サイズ・シュディ アフリカの人たちの声が聞こえます。 私たちの m 話を聞いてくれているのは、私たちの a 話を聞いてく a ているのは、私たちのお話を a いて i れ i n るの l 私たちのお話を聞いてくれ u いるのは、e たちのお話を聞 a て a れ a いるのは、私たち i お話を聞いてくれているのは、y i ちのお a を聞いてく r bin as マア a ィアーはあなたの名前 i 知 a ているのはあなたの名前を知っているのはあなたの名前を知っているのはあな r の名前を知っているのはあなたの名前を知っ r いるのはあなたの名前を知 a ているのは l a た subuh ditikam oleh Abdur Rahman ibnu Muljam. Se kakinya,、um、dia, dia, dia tidak marah, dia tidak gemetar. Tapi begitu disuruh lidahnya julurkan, julurkan リ i d a、ah、ジュー Untuk apa? Mau kami potong? Di situ menetes air matanya. a パカタリア、カリンポトンタナンコアコタパパ、カリンポトンカキコタマパ、ジャンアンカリンポトンリダコ、ケナパ、カナカロリダコ、カリンポトン、アコタビサブル ziker、メニューボアロー、スワーナンパ シアンタフィリカワリジポンジュガタフィリアンサジャシアンスモサハワタフィリカシアファディアミスダトィンアスワットアブザルアルファリシーラインダリパディトカプリアダサトクロンポーラギーヤイトクロンポーマジャシマ ジム・シン、ah. ah ・ミム・ Allah. Allah <音声> as Hai, ah. a スム・モジスム・バダンディ・パハミニア・アイア・ア a ア・アイア・アル・コーラント n a ン・オ a ー・イ a オラー・バダン・ア・ラ・ラ・シ・スタワ a ア・ラ・ド a ドゥディ・アタ d ア・ラ・シ・ハイ・トゥン・モジ a ム・ア・ヤ・コノル・アン・コウバゲマナ・アイア・ア・ラ・ラ・シ・スタワー・ア・アイア・アラ・ラ・シ・スタワー・ア・ m a ア・アラ・ a ラ・アシ・ a タワー・ア・ア・アイ a ア a l arsustawa ありがとうございます。 もし今日の会話は、このコーナーの話では、このコーナーの話では、スペシャリサーシー、ディスプリン・イルブ、このコーナーの話では、 アリアリストはアシャリ。 a ラワン・ h、nah, a ラウェ a ズ、マラワン・モルジ y a ラワン・フィナ・ホルトワー、マラワン・モジ a シマ、イチュラデ a ア、a マン・アブル・ハ a ン・ア a アリ、ヤンナ・サフニャ・カ・アタス、サンパイ・カ・パダ・アブ・ a n アル・アリ、アジェ n カ・ロディカ・タカ・バゲマナ・キタディ・ a シャン・タラ、ジュ a Mengjaga Ahlu Sunnah Wal Jama'ah di Nusantara, maka dulu kerajaan. Di sini titik temu kita. Sekarang mungkin kita sudah agak jauh, Ustaz Zuna、uh, Azhar Idrus, non jauh di Malaysia, tapi dulu kita amat sangat dekat. Aceh di atas, turun dari Aceh empat kerajaan Melayu, Melayu Langkat, Melayu Delhi, Melayu Serdang, Melayu Asahan. トロンカリアウ、アンパトラギ、マライウシア、マライウプララワン、l ライ u イン l ギリ、a ライ n リアウリン u Indragiri, ライ l ジャンビ、i ライ l パレンバン、t カラジ n ン a ライ ke bawah, カラジ a ン u ライ m b i Melayu p a lam、dan stitu n ー、ウ n ダンウンダン、ティ d a lam i d ア h a s ダ、a シアリ、a lam マサアラフィケ、シャフェイ。 アクラ・タサオプ・ジュネット・アル・バグダディ・ダン・ア・ブ・ハムド・アル・ガザーディ・アル・ハンド・リ・ラ・ディ・マレシア・イト・トゥ・トゥ・トゥ・リス・ディ・コンスティトゥ・シネガー・カラジャー・ン・マレシア・バルダ・サッカン・アピダ・アシアリフィキ・シャフィー・タサオプ・ ジュネッド・バグダディとアブ・ハメッド・ガザディ。 ブラクルカ g ャンドリ1ウリングシ1911ムラン・ラ r ス・ブラスダリシリブウシムラ a ラトス・ブ s スイトウ n ルガボン・ラハデンアン・ケ・サトウアン・ナガラ・レポブリック・インドネシアシリブウスマン・ラトス・アン・パフローナムサイバル・プウラン・ダリ・ポンテア a リサナ・プウアアダ・ a ジャン・メライウ・ポンテアナ・アルカジャンダリタウン・シ a h dari tahun 1771 lebih tua lagi しかし、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、i れは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それは、それ 私イヤーバチュこマはハラサニアインリアンポリン・ラマーダード・デカッ、ア t モカ・ロム・ウスタッ、アザ・イドルス・トリマカシー・スギャラ・プライティアン、モンマープ・スギャラ・キシー・ラパン、サイヤ・インリハニア・マンアンタル、トゥアン・ウマー、トゥアンタル、トゥアンタル、トゥアンタル、トゥアアンタル、アサルダサンパイアン・キュテプン・バリエラ、トリマカシー、モンマープ、サラタス・ラカン、ウスターズ、 アンデ a ーラハラハラ a ラハ u ハラハラ a h ハラハラハラハラハラ a ラハ r ハラハラハラ Inshallah、ins Beliau menyampaikan dengan menggunakan bahasa m e れ。a y u m な、l ん y u apa n a m んな、みんな、みんな、みんな、みんな、み a な、u ん e みんな、み t な、みんな、みん e g んな、u んな、みんな、みん h みんな、みんな、みんな、み a h みんな、み s な、み a な、みんな、みんな、みんな、みんな、みんな、みんな、みんな、みんな、みんな、みんな、みんな、みんな、み a な、み a な、みんな、みんな、みんな、み a な、みんな、み a な、みんな、みんな、a んな、みんな、みんな、み k a み السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و ا ل ص ل ا ة والسلام على أ ش ر ف ا ل أ ن ب ي ا ء والمرسلين حبيبنا مولانا وقدوتنا و أ س و ت ن ا سيدنا محمد وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن أ م ا بعد Yang kita hormati pengurusi majlis kita pada malam ini. Yang sangat-sangat kita kasih dan cintai Tuan Guru Sohibul Fadilah Al-Ustaz Abdul Samad Al-Misri Al-Maghribi. Yang baru saja memberikan ucapan yang pertama. Seluruh fanitia, masjid, raya, andur, pekan baru, riau. Seluruh muslimin-muslimat yang menjadi tetamu Allah sekalian pada malam ini Kita sama-sama panjatkan syukur banyak-banyak kepada Allah Yang membenarkan kita malam ini berada di rumah Allah yang sangat hebat Masjid yang sangat besar dalam majlis ilmu Mudah-mudahan Allah berkati dan rahmati kita Dan semoga apa yang kita lakukan ini ditulis di dalam buku amalan kita sebagai suatu amal saleh yang kita harapkan memberi keuntungan dan kemenangan kepada kita semua pada hari kita akan berjumpa bertemu dengan Allah pada hari Mahshar nanti, Insya Allah. Allahur rahim. Tengok orang ramai suka. Saya mohon maaf kerana. Mungkin apa ucapan-ucapan saya tidak sebagaimana Bernasnya ucapan-ucapan Tuan Guru Ustaz Abdul Somad Memang modal saya tadi banyak Tapi bila sampai tengok masjid begitu besar 50% hilang modal saya Terkejut tengok besarnya masjid Tinggal 50% modal mahu bicara Jumpa pula Pak Ustaz bilang terus habis licin. Jadi saya omong kosong saja malam ini, insya Allah. Lagi pula apa yang saya mau cakap, semua Pak Ustaz Abu Salamak sudah jelaskan, sudah diskasikan. Allahur Rabbih. Saya orang Terengganu, datang ke Riau. Saya selalu bercuti. Saya pergi ke Indonesia. Ada tiga semak. Yang pertama kerannya dekat. Yang kedua belanjanya murah. Hotelnya tujuh puluh ringgit Malaysia saja, dua ratus lima puluh ribu. Kalau di Kuala Lumpur sudah tujuh ratus ribu satu malam. Yang ketiganya, kerana saya senang berbicara Senang mahu makan minum, orang faham Pergi ke Aceh pun kita cakap, orang faham Pergi ke Medan, kita bercakap, orang faham Pergi ke Tanjung Pinang, bercakap, orang faham Pergi ke Batam, bercakap, orang faham Kita beratang ke Pekanbaru pula, lagi-lagilah faham Kerana kita orang Melayu sama saja Muka sama sahaja Cuma kadang-kadang itu Muka kita mirip seseorang Tapi Melayu tetap Melayu Melayu adalah bangsa yang Antaranya terhebat di dunia Apa sebab? Sebab dalam dunia ini hanya orang Melayu sahaja Yang ada mukanya Semua muka bangsa lain Betul atau betul? Betul Betul Ada orang Melayu muka Negro, betul? Ada, ada orang Melayu muka India, ada, ada orang Melayu muka Cina, ada orang Melayu muka Mak Salah, orang putih, ha, macam saya, ada, okay. Ada orang Melayu muka Pakistan, ada orang Melayu muka Arab, betul, itu kelebihan orang Melayu. Ada kekurangan, tapi nak sebut kelebihan. Mana ada orang Negro muka China? <SILENCIO> ada? <SILENCIO> nee, ada. Mana ada orang orang apa? Orang orang ah orang Arab ah muka China. Orang Jepang muka Afrika tak ada. Orang Melayulah yang hebat. Nee, ah jadi datang ke Riau kerana Kita sama-sama Melayu, ne.、Ha. Dan mirip orang muka orang Melayu ni polak macam-macam ada. Sebab tu lah orang tua-tua kata kita dalam dunia ada tujuh orang yang mukanya sama dengan kita. Bukan mirip, sama sebiji. Kita kena berjalan di dalam dunia ini mungkin akan jumpa enam orang lagi muka Allah buat tu sama. Betul atau tidak? Allah maafkan. Ne. Kadang-kadang rupa Eh, rupa kadang-kadang kita berjalan, eh macam kawan saya di di kampung, mukanya sebiji. Betulah. <tuk> macam saya. Ada orang pernah kata pernah jumpa muka macam saya. Dia tapi saya tak jumpoi lagi. Dua orang dia kata muka sama macam saya. Saya kata siapa? Nomor satu yang belakon filem Titanic. <tuk> Wallahualam bukan saya kata. Yang kedua, dia kata yang menyanyi Westlife.、Yeah. Yeah. Yeah. Dia yang kata, bukan saya kata. <laughs> Betul? <laughs>、uh. Pak Ustaz Abdul Selamat pun ada mirip-mirip orang penyanyi terkenal, saya rasa. Indonesia, ya?、Yeah. Rasanya macam Esbagio. Ya,、yeah. ya?、Uh. Allah Robbi bila sebut kita kerajaan-kerajaan Melayu tadi Islam, Islam menyatukan kita. Insya Allah sampai bila-bila Islamlah yang menyatukan kita. Jauh dia akan jadi dekat bila kita satu agama satu Tuhan. Tajuk kita malam ini tentang Alisunah Wal Jamaah. Allah sebut di dalam Al Quran ya ayahal lazina amanu, ku angkusakum wa ahli kum naro al ayat. Wahai orang-orang yang beriman, wajib kamu jaga diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Yang kita takut sangat ialah api neraka. Kita tak kesa kalau tidak semayang lima waktu, tapi masuk surga tak pe. Okey lagi. Nah, kalau kata minum arak masuk surga tak pe lah. Yang kita bimbang bila kita tidak taat kepada Allah, tempatnya neraka. Kerana tidak ada tempat yang ketiga, hanya dua saja. Barikum fil jannah, wah barikum fil syaitan kata Allah. Di akhirat nanti satu golongan ke surga, satu golongan lagi ke neraka. Gotohen. Dalam dunia banyak jalan. Neh macam-macam madz -macam kelompok, macam-macam madz -macam persatuan, persatuan pertumbuhan dan sebagainya. Yang selama daripada api neraka, yang muslim, yang berakidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi ada satu hadis yang selalu dibacikan oleh para ulama tentang kepercahan umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ulama-ulama yang mengkaji hadis. Dia bilang ada lebih kurang lima belas hadis yang lebih kurang maknanya muradi daripada sahabat yang merewakannya lebih kurang empat belas orang. Saya ambik pendek saja antara yang kata Rasulullah Sallallahu Sallam. Satap tariku ummati Allah Sallallahu Sallam wasabainafirqah umat aku nanti akan berpecah kepada tujuh puluh tiga kaum, bukan tujuh puluh tiga orang. Tujuh puluh tiga golongan, satu golongan berbilion-bilion. Sintani wasabangunah pinar tujuh puluh dua golongan di dalam neraka. Nausbihlah. Wahidah fil jannah hanya satu golongan ke dalam syurga. Yaitulah wama ana alaihi washabi. Ada hadis yang mewakilkan jalan aku dan jalan sahabat aku dari wayar yang lain. Ahlus sunnah wal jamaah Ada riwat mengatakan al jamaah Ada riwat mengatakan hiyal jamaah Maksudnya sama Yang selamat daripada neraka Allah Yang ke syurga Ialah ahlus sunnah wal jamaah Sebab itu diskusi kita pada malam ini Ada yang terbaik Kerana Mana-mana diskusi tentang agama Kalau berkait tentang akidah Yang paling mahal Yang paling berharga Kerana apa? Kerana menyelamatkan daripada neraka Allah. Kita mohon boleh ke depan sikit tak? Sebab ramai saudara kita kena berdiri di belakang. Boleh tak? Gerakkan punggung ke depan sikit. Ha, tak apa, tak apa. Ha, rapat lagi. Ha, maju ke depan. Ha, bahasa Riau, maju ke depan. <laughs> Haa. Baju ke depan biar orang belakang dapat duduk. InsyaAllah barang siapa yang memberi ruang kepada saudaranya di dalam dunia, Allah beri dia ke lapangan pada hari sempit di padang masyarakat nanti. InsyaAllah. Amin. <Syukur> amin.、Nah. Jadi wajiblah daripada ayat tadi kita jaga diri kita dan anak isteri kita daripada api neraka. Antara perkara yang membawa kepada api neraka ialah kita tidak berada di atas ahli sunnah wal jamaah. Batu sangat penting, aqidah sangat penting. Dalam kitab-kitab hadis yang menyebut tentang soalan Munkar Wanakir antara soalannya Wama intiqodu ka, apakah intiqod kamu tentang perpecahan 73, 72 ke dalamnya ke satu ke syurga bukan berkaik masalah serban, bukan masalah baju, masalah seluar, masalah aqidah. Yang kita kena jaga, bukan janggut, bukan tanya siapa yang janggut panjang masuk surga saya masuk dulu. Itulah. Kalau tanya, biakarat nanti siapa janggut panjang masuk surga dulu, saya masuk dulu. Mustahil sama. Tolong, tolong. Atau siapa yang handsome masuk dulu, Ustaz Abu Samak masuk dulu. Saya tak boleh masuk, dia handsome dari saya. Betul lah, dia handsome dari saya.、Ah, cuma umur, usia saja saya muda setahun daripada Ustaz Abu Samak. Kerana saya dilaporkan kelahiran saya dilaporkan cepat empat belas tahun. Empat belas tahun belum lahir, saya sudah ada surat lahir. Jadi bukan tanya siapa serban besar masuk surga bukan. Siapa pakai jubah siang dan malam masuk surga dah. Ne?、Ha. Yang tanya antaranya aqidah <tuk> apa pentiakat <ik> kamu, <tuk> apa <tuk> <tuk> aqidah kamu. Ne? Kita kalau nak mengajar pentiakat pun sudah tidak pandai, apa lagi pentiakat yang sebenar? Ne?、Ha. Kita dibawa jauh daripada agama kita sedihi. Kita jauh daripada aqidah kita sendiri.、Ne? Dulu、oh, di Indonesia, di Malaysia menggunakan tulisan Jawi. Jawi. Ya, sekarang dah tak ada. Orang Jepang tidak segan, tidak malu kalau tidak boleh baca bahasa Arab, kerana dia orang Jepang. Orang Perancis tidak malu kalau tidak boleh baca bahasa Tamil, kerana mereka Perancis. Ne? Orang India, orang Tamil tidak malu kalau tidak boleh baca bahasa Melayu Tapi kita orang Melayu tidak arti bahasa Melayu Betul tak? Bahasa kita bahasa Jawi yang dekatkan kita dengan Al-Quran, Hadith dan kitab-kitab turus Kita dibawa, dihanyutkan oleh arus modern Sehingga kita lupa、ne? tulisan kita sendiri Nah, akhirnya kita jauh daripada kitab-kitab ulama. Kitab-kitab ulama yang mencaroh, yang menjelaskan maksud Al-Quran dan Hadis. Masya Allah, jaga betul-betul akidah kita. Sebahagian besar sudah disebut akidah atau kelompok-kelompok yang menyeleweng, yang sesat oleh Ustaz Abdul Somad. Jadi tak ada apa lagi saya nak jelaskan. Cuma akhir-akhir ini banyak. Pitnah yang menyelang aqidah anisunah wal jamaah. Kerana kita berada di zaman niat yang sangat hebat. Dulu saya mengaji masa zaman saya mengaji tahun sembilan puluhan. Masa itu mengajilah mengaji talaki. Saya tidak masuk pesantren, tidak masuk mana mana sekolah agama, tidak pernah atau ini pasti tak pernah. Saya belajar sekolah Inggris dari pada kecil sampai besar sekolah Inggris. Saya belajar sendiri sahaja talaki dengan guru-guru、yeah. <tuh> Zaman saya belajar tahun 90-an tak ada internet Belum ada Masa itu baru masuk CD Tapi tak ada kita boleh tape dengan CD Gunakan kaset Ustaz ingat kaset Jadi kaset-kaset yang kosong Tape yang kosong Beli 400-500 keping Dihantar ke pesantren-pesantren Di Kelantan, di Patah ni Ada nak baca kitab warokot kita atau pak ratus keping di sini nak baca kitab、uh, Arfiyah ibnu Malik kita atau tiga ratus keping pergi atau pergi ambik pergi atau pergi ambik sampai di rumah tak laki pulak seorang-seorang dengar kadang-kadang tersangkut pusing dengan pen pusing dengan pen bunyi eh oh eh oh uh, uh. kitabnya tebal-tebal baca kadang-kadang tak si jamal dan sebagainya payah nak dengar. Tapi itulah menjada wajada. Besungguh-sungguhlah kamu. Allah bagi orang yang besungguh-sungguh. Insya Allah. Neh, saya dulu mengajar. Mulai-mula -mula mengajar tiga orang. Mulai-mula -mula Allah bagi saya murid tiga orang. Lama juga tiga orang. Dalam tiga orang saya mengajak saya mengajak kita kecil. Dia, Pati Musalli, Pati Farida. <tuh> tiga orang yang mendengar menjadi murid. Dua tidur. Dua tidur.、Setengah. dua tidur, mula-mula tak tidur, separuh tu tidur ha, dia hanggup-hanggup tidur lagi, hanggup-hanggup mana benar-benar aku hanggup dua tidur, seorang tak tidur tapi yang seorang tu tak tidur tidak mendengar kurang pendengaran ha, kurang pendengaran ha, saya tahu tu lepas bercakap dengan dia haa haa ha? haa ha. Tapi alhamdulillah lah, ne?、Nah, alhamdulillah. Sekarang Allah bagi ramai. Tapi malam ni paling ramai lah saya tengok orang.、Hmm? Dan ni saya banyak duduk sepetah dengan orang-orang hebat. Allah beri nikmat kepada saya. Ne?、Nah, ya antara yang ramai saya duduk sepetah dengan almarhum Syeikh Ali Sabu ni. Ne?、Nah, dia menggunakan penerjemah kita berdua. Dan malam ini lah yang kedua paling hebat lah bersama dengan Ustaz Abdul Somad. Sampai daripada rumah gubernur Jam sampai ke sini Saya kata ini rumah siapa besar sangat Itu supir tadi kata rumah gubernur Saya kata 10 tahun lagi Ustaz berusahamat Jadi gubernur duduk sini <San> Buna,、eh? Amin <San> Kerana bila gubernur itu kasih kepada agama InsyaAllah akan turun barakat Minas sama wal'ar Macam-macam ni'mat yang Allah beri internet Ada di dalamnya bale, ada di dalamnya kebaikan. Dalam baik itu ada buruk, dalam buruk itu ada baik. Nah, Facebook, Instagram, kilogram, monogram. Apalagi gram? Dulu kalau orang Pekanbaru kalau dia bercakap perkara yang tidak betul, orang di Padang tak tahu, orang di Jambi tidak tahu, orang di Malaysia lagi lah tidak tahu. Tapi sekarang laju. Sekali dia tulis dalam Facebook dia dia post walaupun dia duduk di Pekanbaru orang tergerak nuh boleh tengok oh dia ni bodoh <SILENCIO> boleh tahu dia ni sesat dia ini tidak berduduk jalan yang benar dia menyanggah Al-Quran dan Hadis jaga-jaga sebab itulah hebat serangan-serangan yang digunakan oleh musuh-musuh Islam untuk membinahkan Islam antaranya ialah Menjadikan perkataan-perkataan yang baik Yang manis Supaya kita termakan Dengan gula-gula tersebut Banyak di Malaysia sekarang Kata-kata yang mengatakan Kita tidak perlu ikut ulama' Tidak perlu ikut ulama'、ne? Atas alasan ulama' Sama macam kita Dia tiga jenis serangan Ke atas Islam Yang satu Jangan ikut Quran Nih Dan hadis, Quran dan hadis ini tidak benar. Itu satu golongan. Golongan yang kedua, Quran saja benar, hadis tidak benar. Yang ketiga, Quran dan hadis saja yang benar, ulama tidak benar. Yang ini yang paling bahaya, yang paling bahaya. Jangan ikut ulama, ulama sama dengan kita, dekatnya sama dengan kita. Neh, itulah masyarakat kadang-kadang mereka terpengaruh. Tidak ada orang yang sama dengan kita. Kita dengan isteri kita tak sama. Isteri kita boleh masak.、Eh? Sambal boleh masak. Gaduh-gaduh boleh masak apa benda ni. Macam-macam rendang. Kita boleh. Kita tak boleh. Sudah tidak sama. Kita pergi kedai. Motor kita rosak. Sepeda kita rosak. Nah.、Eh? Nah. Kenapa kita kata kita sama saja manusia. Tapi bila rosak sepeda, kita pergi kedai, bengkel. Kenapa tak buat sendiri? Kerana kita yakin kita tidak sama dengan orang yang pandai baiki motor. Apatah lagi ulama-ulama. Jadi gunakan akal. Jangan terpengaruh dengan perkataan yang berkata kita sama dengan ulama. Tak sama. Yang anak kita pergi mengaji sekolah. Sini sekolah rendah apa dia panggil? SJ. SJ. Ya?、Yeah? Anak kita omong tujuh tahun masuk SJ tiga hari anak balik kenapa? Tak mau pergi sekolah lagi adik tidak mau kerana ceguh dengan adik sama saja manusianya. Itulah hakikatnya kalau anak kita buat dalil macam tu anak kita sakit sudah tidak betul lah otaknya. Nee, pantas pergi mengaji Quran nak kenal alif bata sampai ya. Tiga hari belajar, balik. Kenapa tak mahu belajar? Kita sahaya、ha? dengan Tuan Guru, dengan Pak Kiyah yang mengajar Quran, sama. Adik tengok sama, mata sama, hidung sama. Tak perlu belajar. Belajar sendiri. Lingkup. Faham?、Ha. Jadi jangan, jaga-jaga. Ditolak oleh sebenarnya, menolak ulama' ialah menolak Al-Quran dan Hadis. Itulah kehancuran yang sebenarnya. Nih? Haa. Yang peleknya dia larang kita ikut ulama, tapi dia bersandar dengan perkataan ulama. Nampak?、Ha? Kalau tak boleh ikut ulama, kenapa dia kata Rawahul Bukhari, Rawahul Termizi, Rawahul Abu Daud? Ini ulama, ulama yang cek hadis, ulama yang koreksi hadis, yang cek sana dan sebagainya. Nah, jadi kalau kita direct dengan Allah dan Rasul patutlah kita tak sempat dengan Allah dan Rasul. Dengan Nabi kita tak sempat. Orang yang jumpa Nabi ni sezaman dengan Nabi, mana kia Rasulullah pihayatihi wakana muminambi. Orang yang sempat berjumpa Rasulullah pada Nabi masih hidup dan beriman itu sahabat. Sampai pada zaman Tabiin mereka pun tidak sempat lagi bertemu ha? Ha. dengan orang-orang yang Zaman sahabat yang dekat dengan Nabi yang dekat dengan Allah Subhanahuwataala. Jadi hati-hati, jangan kita terpedaya, kita sama saja ulama sama saja, kita dengan pak kiai pun sudah tidak sama. Neh, masyarakat sekarang memang berpenyakit hatinya. Dalam perkara dunia mereka toh kepada makhluk. Dalam perkara agama mereka tidak mahu toh kepada ulama. Neh, saya tak tahu lah di Riau ini berlaku, tapi di Malaysia ada berlaku. Neh, dalam perkara dunia dia toh. Dia kalau kata listrik, listrik di rumahnya rosak, dia pergi jumpa tukang listrik. Ha, tukang listrik kata ini semua kabel kena buang pak. Belanjanya 3 ribu ringgit. Baiklah, baiklah.、Ya? Kenapa dia tidak tanya? Hadis sah? <laughs> dia tak tanya hadis sah atau tidak?、Ya? Dia pergi jumpa doktor. Doktor kata pak ini penyakit. Tidak boleh makan ini. Tidak boleh makan ini, kena makan ini. Ubatnya dua ribu ringgit. Adakah kita tanya hadis suhaib? Ada sanat? Tak, terus kita percaya. Tapi bila ulama' memberitahu hukum, kita hansi tanya. Hadis suhaib, hadis suhaib, hadis ulamak, tazkiwah untuk menjaga kita. Nampak tak? Jangan kita biadab bertanyakan ulama'. Nah, adakah ini suhaib? Yang kamu mahu menasihati aku Adakah suhaid? Nampak? Ini kena jaga-jaga Banyak sekarang Yang nak membawa kita jauh daripada ulama' ya, Supaya kita terus Tafsirkan sendiri Al-Quran dan hadith Nabi saw pernah bersarn manfaat syarrol Quran nabi royihi wa firoetin bi gali almin fali tabawak ma ada huminanam barangsiapa tul tafsir Quran ikut kepala akalnya sendiri atau tanpa ilmu-ilmu yang layakkan ditafsir Quran maka dibeli atau dia kalah tempat duduk di dalam mafin aku. Nauzubillah, neh hati-hatilah, neh saya suke tengok orang riau, neh ada pak ustad pak ustad ada kiai yang menyampaikan alimu Neh, si Iskongok Songok. Karena bila tengok dua tahun lepas tengok YouTube Ustaz Abdul Somad. Dulu saya tengok YouTube apa kesek-kesek、uh, kiai MZ Zainuddin orang Pulau Jawa. Nee, bila dia meninggal dengan Ustaz Abdul Somad dua tahun yang lepas. Nee, di, di, di tempat saya budak-budak pun suke dia, pasal lucu. Nee, dia kalau budak-budak kecil suke bagus lah tu. Sebab kadang-kadang kita bicara hanya satu kelompok masyarakat yang datang. Ada ustaz yang bila dia mengajar yang tua ya mari, yang muda tak suke, tua ya mari. Ne, ada yang bila cakap orang muda ya mari, orang tua tidak datang. Ne,、ha. tapi biasa semua kelompok datang. Ne,、ha. jadi saya nak mohon maaflah kadang-kadang tersalah cakap dan sebagainya. Nak beri peringatan songong-songong golongan satu kelompok yang baru yang dianggap hebat. Mereka lah yang lebih kenal Al-Quran dan Hadith Mereka melarang kita ikut kiai-kiai Pergi berbalah Atau ajak kita berbalah Ke perkara yang khilafiah Benda ni sangat berbahaya、ha? Di tempat saya ada satu kelompok Yang dia kata kalau kita baca doa nak makan Ini Kristen Baca doa nak makan Kristen Kalau tahlil itu、uh, Hindu Ha ilah ha ilallah. Neh, benda-benda yang macam ni. Tapi benda-benda yang ijma ulama mereka diam tentang arak, tentang perzinahan, tentang narkoba mereka diam. Benda-benda khilafiah mereka bising mengeluarkan hadil dan sebagainya. Ini tanda akal yang tidak betul. Neh, seorang ulama Mesir memberitahu orang yang mengenenuahkan kalau khilafiah yang membawa kepada perbalahan tanda akalnya sudah rosak. Nih, jangan kita berbalah perkara-perkara khilafiah. Kita nak akidah al-sunnah wal-jamaah berpusat di Riau, berkembang ke seluruh Nusantara. Kerana makna Riau. Apa makna Riau? Awak orang mana?、Nih? Orang mana? Orang Riau. Apa makna Riau?、Hah. Saya tahu. Apa makna Riau? Orang mana? Orang Matak. Orang Riau. Orang Riau. Apa makna Riau? Orang Riau. Siapa lagi orang Riau? Ada? Awak orang Riau? Apa makna dia? Riau? Tahu makna Riau? Nak tahu tak?、Ya. Awak tahu tak? Riau, riau, riau, riau.、Ah, betul atau tidak? Bolehlah. Maksud saya makna Riau dalam bahasa Inggeris. Riau itu adalah religion Islam act unity. Lepak, agama Islam membawa persatuan umat Islam. Betul tak? Ha, ingat itu sampai mati. Jadi kita mau bermula dari pada Riau jadi sumber persatuan umat Islam. Kita bawa aqidah alisunah waljamaah berkembang seluruh nusantara. sehingga diamlah segala pirqah-pirqah yang menyesatkan kerana kita bukan nak cari kemenangan kita bukan nak cari hebat, glamour dan sebagainya kita nak ku'ang kusakum wa'ahlikum nara kita nak selamat dari neraka Nabi SAW telah memberi keputusan hanya ahli sonah wal jamaah yang selamat daripada neraka Dapak syurga Allah maka kita tolong kembangkan aqidah alisnaqwa jamaah yang ada Facebook kembangkanlah. Nah apa nih? Hurayan-hurayan, diskusi-diskusi ulama alisnaqwa dunia banyakkan post di dalam Facebook. Jangan banyak selfie sangat. Yang mana boleh menulis Tulislah Apa-apa pun Yang pandai copy paste Copy paste lah Pandangan-pandangan ulama' al-sunnah Sebarkan kalau boleh Satu hari Satu artikel al-sunnah Di dalam paste masing-masing Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Azharidrus Untuk memberi semangat Kita takbir sama-sama Allahu Akbar Allahu Akbar